Rózsaszínű nyári ruhát, szandált és széles karimájú szalmak alapot veszek fel. Beteszem a napvédőt és a pénztárcát a keresztpántos táskámba, aztán elindulok. Amikor kinyitom az ajtót, kis híján egy idegen férfi babotlom. Felsikoltok és ösztönösen hátraugrom. Ő is megijed. Áh! Elnézést, mondja. Megadóan felemeli mindkét karját, egyik kezében Hemingway vándorünnep című regényét tartja.